Eta berichailen nagusia zurekin, Pantzo Irigarai eta Shalak, shalak irabazi du. Shalak idabazi eta haspen presa pleatu da. Shalak buruz burukako finala jokatuko du azken ean, ola izolak ere baikorki hartzen duen berria entzunendugu. Milakaikaslek bihotza pilpilegun, baso azterketa hasten dute, Searskako lizeokoek eskuarazenaiko zuten pasatu e txamina, baina rektoreak itza janduela erakusteko, burrasoak kaseen lizeoaren aintzinean bilduak dira telore guntan, haratze duanen gira zuzenean. Eta iparaldekoek nola egin beharrote dute lana atxemaiteko egu euskalegian informazioa egun bat antolatzen du eludan asteleen ean hortaz hemen elkarteak. Aroik irrelak zer diote pampi. Azki zerua mementoan orta zo hartzen ere. Baina nora geldituko dela ere egun guzean kaxik argitzea katzaldeko eta asteriko bat ere. Hoitapat kradoko temperaturak ezaren dira egungo gorenak kaxik deia orten gira eta lehenik iran ezagun 2002 atzian Atlantikoan urperatu zen Rio-Paris egazkineko gorputzak Bayonako portuan direla goizuntan goizik heldu beharrak ziren eta heldu beharra zen horiek ekartzen zituen hilde zen untzia eunta lau dira orotarat gorputzak poliziakan barriatuak dira eta nore euntan kuriosak urbiltzerat ez usteko familiari ere galdatua izan zitzaioten Bayonarat ez etortzia nahi bailukete gorputzak GORPUTZAK UNTZITIK ATERATZEKO OPERAZIONEHORI, BI HORRENEZ BURURATUA izan dadin Gero Bayonako Portutik, Pariseko Institutu Batetara, telemanen dituzte GORPUTZAK KAMIUNEZ, aldean azternen biltzeko eta GORPUTZEAN identifikatzeko, EGASKINaren piezak ere karri ditu, hil lezen untziak eta hauek Occitaniako tolosara, telemanen dituzte. Kirola Sosari Nagusi, Behingoan, Edo Behingoan, Aztelen Untan, bere empresari bota palioa irabazkidu Ibezala berri xala pilotariak buruz finala jokatoko baitu azkenian ustailaren iruan, haima rola kontra, hori bilboko bizkaia pilotarekoan, hori jake narazidu aspe empresak bere webgunian atzo, aspek dio ez uizko erabati bat dela baina ez tatu darek xalaren inguruan izan den mobilizazioniak gaina hartu duela, ipar eskolegian, baratizue, hau zarpez pilotari eta pilotazalea hainitz mugitu da lehenik, baina negozko alegian ere oiarzunak haundizkiz egitu du aspeko pilotariak ere, berenkidearen gibelian ezagri dira, xalaren kontra finala jokatu behar duena emarrola izolak ere etzuen lehen deliberogura ulertzen bizkatarrik jutabelitzu, ninten ez nik uste ez dela oso normala bere enpresak dara ba, berekin kontatu gabe olako eragakik aztea, eta, bueno, nik uste, ba, aktotare esanu, ba, bueno, normala zela IPEK, ba, berea defendaztea, eta, bueno, azkenen esan dibut egiteko, ba, hien hiru en jokatu eta, bueno, nire atletik inoan goara zuik ez, nik uste IPEK merezik ulapina doen jokaztea, eta, buntza. Nik eh, asieratik garbi esan dut, eh, iritsi dela finalea eta bera mereziu la finala okokatzea, eta nik uste. Gure eta gure pilota erintzen dut, bengotxeak gineitzen dut, eta nik uste berak hori oh, esatzen dut. Bera eta gure biskaz eh, situazioa raroa zela, jendeak gure ere ba, bugeztu inongo kulpibina, bueno, jendeak beti komentario berdina, eta nik uste, azken emeitza behar den bezala gelditu dela, eta bueno, nik uste nire aldeti bente inongo horatzen